Ні. злякано закричав Хмельниченко. Обличчя його було білим, очі як блються. Якщо ми не візьмемо Чигирин, нас чекатиме Шовкович шнурок від Падешаха. Зроби щось, карам устафо. Великий візир, сам наляканий невдачею під Чирином і цілком імовірною реакцією на це султана, відповів загадково хитро. У нас із тобою, князю, є ще одна можливість. Якщо це спрацює. «Чигарин буде твоїм, і Україна буде твоєю, молись Аллаху, князю!» Лукава посмішка торкнулася тонких губ великого візира. А з розташованої на високій горі ставки боярина Ромадановського та гетьмана Самойловича битва сприймалася зовсім інакше. Боярин і гетьман стояли поруч і керували бойовими діями своїх військ. Від них і до них мчали гінці на змилених конях – Сурмили трубачі, подаючи команди полкам до атаки чи передислокації. «Вітаю, князю!» – збуджений перемогою прокричав Самойлович. «Після взяття Стрельникової гори наші позиції значно зміцніли. Османи втекли за тясмин, залишивши нам свої гармати та обози і на лівому березі хана разом з його ордою». Григорій Ромадановський, високий і вузькоплечий, поруч із роздобрилим ладким Самойловичем, виглядав як бузьок. Воєвода радісно обняв довгими руками Самойловича за плечі відповів з демонстративним оптимізмом. «Біват, гетьмане, це перемога! грена їм тепер не взяти!» До командного пункту русів прискакав невідомий воїн, його схопила варта. «Я Тигедай, посол Великого Візира, до воєводи Ромадана», – повідомив він. «У мене особисте послання, дуже важливе для Ромадана», – сповістили Ромадановському. «Приведіть», – коротко розпорядився він. Через кілька хвилин біля його ніг опинився чоловік, який навіть у таку спеку був у насунутій на очі шапці з куниці. Зірвавши її, він до пояса вклонився воєводі, чисто виголена голова гінця – його бородате обличчя і вузький розріз очей видавали в ньому татарина. «Великий візир Кара Мустафа передав тобі, славний воєводу, особисте послання. Накажи залишити нас одних». Роман махнув рукою, щоб відійшла його свита, а самий лович залишився стояти поруч. «У мене нема секретів від вірна нашого союзника, гетьмана Самайловича», сказав воєвода османському посланцеві і простягнув тонку довгу руку. «Давай листа». Однак ганець не поспішав. Лиснувши білками чорних дикуватих очей, він випрямився і з гідністю відповів. «Послання тобі особисте, воєвода. Великий візир звелів передати його віч навіч». Самайлович, який слухав розмову, великодушно сказав – я відійду Григорію Григоровичу. Розпорядження козакам дам. Тільки на гетьман відступив у бік, посланець ровнув під шапки, дістав звідти листа і низько кланяючись, ховаючи хитрі позирки під насупленими бровами, подав його Ромадановському. Воєвода розгорнув папір, почав читати. Обличчя його налилося буряковим кольором, потім побіліло. Ромадановський хитнувся вперед, але силою волі втримав тіло від падіння, лише зігнувся. Татарин Тегедай хотів підтримати воєводу, але він уже тямився, відіпхнув гінця і випрямився. Де мій син? запитав приглушеним від хвилювання голосом. У головній ставці Великого візира і великого хана Мурад Гірея, як Андрій. Оки живий, здоровий, але воєвода Ромадановський змахнув із чола холодний піт. Не треба. Передай ханові та візиру, що зроблю, як вони велять, але які для мене і сина гарантії. Слово великого візира карам устафи, скачи до кораму стафи і передай. Я виконаю його волю. Тегедаль зігнувся в поясі, склавши долоні разом, кивнув виголеною головою і позадкував. При цьому губи його шепотіли. Аллах воздасть тобі, Яуре. Підійшов гетьман Самойлович, побачивши незвичайний стан воєводи, запитав із тривогою, що трапилося Григорію Григоровичу. «Чашкі звістки, але що вони нам? Перемога наша, а переможців не судять?» Душа гетьмана раділа, він бачив, відчував перемогу. Нарешті непокірлива гетьманська столиця Великого Хмеля і Петра Дорошенка буде в його руках – він стане єдиним гетьманом правобережної і лівобережної України. Османи побіжать назад, як було й торік. Судять переможців гетьмани, судять. Глухо вирвався з хлип і горла пересохло воєводи. Самойлович дивився величезні від жаху очі воєводи, що могло так раптово змінити його настрій. «Сурмити відбій!» – наказав Ромадановський. Труби, неждано для тих, хто їх почув, сповістили про відбій. Московські і українські командири, перечуваючи перемогу, були здивовані і розгублені. Можливо, непорозуміння, але вже скакали до них гінці воєводи з наказом зупинити наступ і закріпитися на зайнятих позиціях. «Що ти накоїв, воєвода?» – бив себе долонями по ногах Самойлович, бігаючи навколо Ромадановського. «І Україна, і чигирин у наших руках! отямся воєвода, скасуй відхід!» Ромадановський не міг говорити. Горло йому перехопив сухий, йоржистий клубок. Ні проковтнути його, ні виплюнути. Давлячись цією грудкою і витираючи вичавлені нею сльози, воєвода Мовчки подав Самойловичу послання великого візира. Гетьман розгорнув його і швидко пробіг очима. «В моїх руках твій син, воєвода. Він живий, здоровий. І якщо ти не хочеш отримати від мене кривавий подарунок, зупини військо у русів». Не перекривай мені дорогу до Чигирина. Не виконаєш мою волю, одержиш набитий соломою скальп княжича Андрія і шкіру з його тіла. Прошу Христом Богом, прошу тебе, гетьмане, нарешті проковтнувши клубок, вимовив Ромадановський. Зупини і ти своїх козаків. У мене один син, єдиний син Андрій, спадкоємець роду Ромадановських. Ти розумієш, гетьмане, що це для мене значить. Він моя надія, моя гордість, моя єдина любов. Десять років тому молодого князя Андрія захопили в полон татари у битві на Чорному шляху. І відтоді княжич пив сльози з Бахчисараських фонтанів, кримських ханів, гіреїв. Ні за які гроші вони не погоджувалися на його викуп. Хани розуміли, заручник надто великий і знатний, через нього можна тримати в узді різного московського воєводу. От і дочекалися своєї години». І якщо син Андрій був готовий скласти голову, відмовившись від зрадництва, то батько його, воєвода Ромадановський, пішов на змову з великим візиром і, передавши йому чігрин, врятував кара Мустафу та Гедеона Хмельниченка від задушення шовким шнурком. Христом Богом прошу геть мене, повторив прохання воєвода, «Сурми відбій козакам!» Сім днів після цього війська князя Ромадановського та гетьмана Самойловича стояли табором і ніяких воєнних дій проти турків татар не починали. Османи увесь цей час продовжували закидати місто ядрами та бомбами, рити підкопи і увірвалися до нього відразу із семи боків. На восьмий день підведені під стіни Чигирина підкопи турки запалили і підірвали. Високо в небо злетіли стіни Чигирина, і люди на них. У проломи ринулась яничарська піхота, почалася різня, нерівна, жорстока. Чигиринцям відступати було нікуди, і вони билися на смерть у кожному проломі, на кожній вулиці Нижнього міста, не пропускаючи ворога до замкової гори. Кривава січа тривала до пізньої ночі. Чигирин палах котів у вогні, тонув у крові, але його захисники османам не скорилися. Увечері виснажені битвою яничари змушені були відступити. А захисники Чигирина вивезли з міста в християнському обозі неплінне тіло митрополита Київського Йосипа Нелюбовича Тукальського. Потім зарядили гармати на замковій горі великою кількістю пороху, заклали міни в порохові склади. Усвідомлюючи невідворотність своєї загибелі, захисники Чигирина вирішили не віддавати місто ворогу, підірвати його а самим пробиватися на з'єднання з військом воєводи і гетьмана. Стягнувши все ще живі сили гарнізону в один кулак, зімкнувши ряди, козаки під командою полковника Левенця і московські стрільці на чолі з стольником Іваном Шевським раптом із незламною силою вдарили по османах. Втрачати захисника міста було нічого, вони йшли в бій, як зацьковані до смерті звірі, Козаки стрільці буквально проломили ряди яничарів, котрі не очікували контнаступу. По османах спочатку вдарили залпом із мушкетів, потім прийняли їхні перші ряди на піки. Пробивши широкий пролом у стані ворога, руси відразу кинулися туди, разячи яничарів шаблями. А задні ряди відбивалися від османів, які насідали довгими піками, однак нападники, ошелешені та злякані настільки зухвалим нападом, не хотіли гинути, сунули османи в яла, наздавняти стрільців і козаків не сміли. Війська русів вирвалися із Чигирина. Великий візир і Гедеон Хмельниченко спостерігали зі своєї ставки за відходом російських військ із Чигирина. Хмельниченко радів, як дитина, тепер йому не загрожуватиме султанів і шнурок. «Чігрин мій, чігрин мій, столиця мого батька Богдана Хмельницького, тепер моя столиця!» На очі Юрася, а зараз він почувався саме Юрасем, а не Гедеоном, набігли сльози радості. «Тепер я гетьман України!» – гордо розпрямив плечі Хмельниченко і владарюючим поглядом подивився в очі великого візира. Кара Мустафа, який ще недавно пережив страх бути задушеним шнурком від султана, щасливо обняв Юрася за плечі. «Аллах допоміг нам оволодіти чигирином. Бери гетьманську столицю князі Український і Сармацький, прав у ній. Аллах! Аллах!» – гремів переможний клич яничарів, які з усі біч вривалися в чигирин. Османська армія ринулася в палаюче місто за здобичу. «Коня!» – наказав великий візир – Стрібнув у сідло, підведено до нього жеребця. Гедеон Хмельниченко наслідував приклад кара Мустафи. Їхні коні опинилися поруч, стремено до стремена. Султан подарував тобі звання князя Сармацького-українського. Гедеоне з пафосом вигукнув великий візир. Я дарую тобі Україну. Кара Мустафа широко розставив руки, повернувся у сідлі ліворуч, потім праворуч і додав. Бери, князя Україну, пануй у ній. Вони одночасно періщили коней канчуками і поскакали до Чигирина. І тоді прогремів вибух. Могутній, несподіваний для тріумфуючих від перемоги османського полководця та його українського сателіта. Ставалося, земля провалилася під копитами їхніх коней, і Гедеон Хмельниченко, не втримавшись у сідлі, вилетів на залиту кров'ю вщент випалену землю. «Ой, Аллах! Аллах!» захлинувся у вогні й гуркоті нечарів та османських сейменів. У Чигирині за командою одночасно були підірвані набиті порохом гармати і порохові склади. Місто перетворилося на море вогню і купи каменю. Чигирина не стало. Помер Чигирин, осиротіла вся правобережна Україна. Московське військо громадановського і козаки Самойловича відступили за Дніпро, Залишивши правобережну Україну, напотало османським і ханським нападникам. Велика руїна спиртоносною рукою змітала з правобережжя українців. Османські війська, ханські орди і козацькі полки Гедеона Хмельниченка лютували на землі українській, спалювали непокірливі міста, вбивали старих і немічних, вели в ясир молодих, красивих та сильних. У Каневі та в інших містах Черинщини Суботові, стеблеві, вогнем і мечем було знищено все живе і тлінне. Жахнувшись долі чегринців, яких вирубали і випалили османи, жителі Канева на смерть бились із супостатами, бо знищили дуже багато людей. Коли фізичних сил у захисників міста зовсім не залишилося, вони замкнулися в церкві Каменського монастиря і там співали пісні, читали молитви. Османи обклали храм хворостом, колодами і підпалили. Християни згоріли живими, але ворогу не здалися. Чутки про османські звірства ширилися по всій Україні. Потоки біженців, шукаючи захист, ринули на Лівбереже, на Запорозькій землі. Правобережна Україна перетворилася на пустелю, на величезне дике поле. Її народ вимирав. Літописець Саміло Величков написав тоді «Упала Україна, правобережна, малоросійська». Козако-російська, з багатьма міцними містами і селами, як той великий старожитній град Вавилон. На січі Запорізькій довби щебили величезні казани-барабани, голі до пояса запорожці в могутньому злагодженому ритмі змахували важкими барабанними битами, кличучи всіх козаків на раду. Шум загального збору було чути не тільки в коренях січі, він линув далеко над заплавами, ріки чертомлик, над базовлуцькими плавнями та околишніми земівниками, хуторами і пасіками. Запорожці збиралися швидко, хто в чому був одягнений. Багато з перев'язаними рубанами і колотими ранами позначався недавній бій із ордою. Однак кожен козак приходив на збір зі зброєю у шапці, що у кожна була теж своя. У центр кола вийшов Атаман Сірко, сняв куницеву шапку, скуйовдив п'ятірнею чуприну. Мужнє обличчя його було вкрите скорботою. В очах величезними краплями гайдалися сльози. Він не соромився їх, навіть не змахував рукою. Важкі краплі скочувалися по видублених вітрами й сонцем щеках. Запорожці! Славні лицарі землі української! «Усі ми знаємо, як загинув Чигирин, столиця прославленого гетьмана Хмеля. Тисячі воїнів полягли там за віру і рідну землю. Самойлович, щоб врятувати сина воєводи Московського Ромадановського, кинув людей наших на потало, не захистив чигиринців, як не захистив раніше Ладижин і Умань. «Ганьба!» – вирвався з тисяч запорозьких горлянок обурений крик. Від нього птахи на околицях Січі зійнялися в повітря. «Зрада!» – Іван Сірко підняв руку, і на Майдані запала тиша. Прибув старець Охрім зі славного козацького міста Канева. Змахнувши сльозу, сказав кошевий отаман Він розповість про останні дні його захисників. Уколо ввійшов сліпий старець з бандурою. А може це був і не старець, а ще молодий козак із випаленими очима. Бандуристи на Січі Запорозькій знали – він уклонився козацькому колу, вдарив у струни і заспівав грудним голосом. Ой, наступають призлії, страшнії години, не впізнає брат брата, а мати дитини. Ой, застогне Україна на многий літа, та чи й не до кінця світа. Охрім раптово, як і почав, перервав пісню, Сказав зривистим від хвилювання голосом, «Брати запорожці, мої очі не бачили, як османи знищували і спалювали канів, але очниці, губи, руки і серце відчували вогонь палаючого православного собору, який османи обклали з усіх боків лісовими стовборами і підпалили. В соборі замкнулися православні люди, у тому вони співали пісні, одну з яких... Ви тільки не почули від мене. Сапорожці зривали шапки, кидали їх собі під ноги, а грубілі в битвах воїни плакали, як діти, і не соромилися цього. Плакав з усіма гатаман сірко. А бандурист теж зняв зі своєї козацької голови шапку, мовив глухо, «Нема вже Канева, згорів!» І люди всі згоріли в соборі. Охрім переклав із руки в руку бандуру, Ніхто не стогнав, не кричав, лише вогонь палахкотів до неба. І пісню приречених було чути на північ, ген до святого міста Києва, і на південь аж до Чорного моря. І що ж не захистили канів, гетьман Самойлович з своєводою Ромадановським, закричав вражений сотник веретень. Не захистили, відповів сліпий, і відвели війська на лівий берег. Тепер на вас, запорожці, уся надія. Тільки ви, святий Київ, на березі України залишилися. Решта землі – руїна. Невже Охрими козаки дозволили бусурманам землю нашу вогнем випалити? Запитав старця Веретень. Куди ж народ наш український щез? Сліпий зітхнув тяжко. Змахнув рукавом сльози з порожніх очниць, відповів із превеликим волем. На десятки сотні верст жодної живої душі на правобережі нині не зустрінеш. Тільки дикі чамбули, орди шастають диким полем, ловлять, арканять у ясир наших дівчат і хлопців та спалюють дивом у цілі хутори й села. І Юрас Хмельниченко разом з османами шастає по пустках, ридма плакали запорожці. Суворі воїни плакали. І тоді взяв слово. Кошовий атаман Сірко. Діти мої, запорожці, усе спалили бусурмани в Україні, повели в полон наших сестер і братів. Через наші землі на південь котяться навантажені добром та ясиром османській ханській зраї. Запорожці, брати, якщо ми, гордій османам, шляхи не перекриємо, завойовники до Святого Києва дійти зміють». Чули, Боже, слово з ус охріма, Запорозькі землі та ще Київ, усе, що залишилося на правобережжі Українського. «Не бувати цьому! Веди нас, батьку, бити бусурманів!» А сірко Сивий зі скуйовдженою чуприною продовжував говорити, і кожне його слово сягало козачих сердець. «Якщо гетьман Самойлович кинув свій народ на поталу орді...» Османам та Юрасові Гедеонові Хмельницькому, то нам випала честь захистити Київ і з'єднати правобережну Україну із землями запорожськими. Хай відповідає Самойлович, хай відповідає за це, заревіли тисячі козаків. Листа, листа Самойловичу, кричали запорожці, нехай відповість за зрадництво. Через якийсь час перо почало виводити на розгорнутому сувою паперу листа Гетьманові Самойловичу вельможний мось пане гетьмане, тогобичний український Іване Самойловичу. Після кончини славно відомого доброго нашого гетьмана Богдана Хмельницького, воїстину дорогого вітчизні своїй рускій сина, стали з'являтися часті й непостійні гетьмани. І через дії ворожих сусідніх монархів, що виніс андрусівських рішень 1667 року, єдина наша бідна вітчизна – Розділилася навпіл. Унаслідок воїн та розбратів між нашими гетьманами доводилося нам повними слізочима дивитися на спустошену і мертву країну, неньку нашу. А про лицемірство ваше щодо Чигирина пишемо, тому що не тільки ми, незема військо Запорозьке, а й весь великоросійський і український світ переконливо це бачить і розуміє, що він Чигирин. Разом з іншими містами і селами українськими загинув через ваші з княжем Ромадановським нещирість та незичлівість і закінчив дні свої повним запустінням і великим пролиттям християнської крові і знищенням дорогого братерства нашого. І яка могла бути до Чигирина приязнь ваша, якщо ви здавна його ненавиділи, і якщо раніше ваша мость ви не соромилися на Дорошенка і Чигирин зі своїм та московським військом, Приходити і відкрито воювати його, то як могли ви засоромитися, щоб не обороняти і не перешкоджати падінню його? Через тебе, гетьмане Самойловичу, до цурки спорожніла правобережна Україна, за що дасиш відповідь Богові Всевидючому. Для твого розуму виявилася ціннішою одна людина, син князя Ромадановського, а не тисячі братів наших, християн православних, великоросійських та українських, залишених безнадійної допомоги твоєї на вбивство мусурманам у Чигирині, Каневі й інших містах. Скажи, пане Самайловичу, яку послугу ти зробив вітчизні, коли Дорошенка в неволю вічну загнав, Чигирин з усією Україною правобережною втратив, ріки крові християнські пролитися допустив і після цього став називатися гетьманом обох баків Дніпра? Іван Сірко, отаман Кошовий, із усім товариством Низового війська Запорозького із Січі-Запорозької вересня 25-го року 1678-го. Коли листа написали, Сірко ще раз слово мовив козакам. «Діти мої, запорожці, усе спалили бусульмани в Україні, захопили в полон наших сестер і братів. На південь котяться із захопленим ясиром османські та ханські орди». І наш святий обов'язок відбити православних християн, не дати, щоб вони опинилися на невільничих ринках. У похід, веди нас, батьку. закричали запорожці. Тисячі козацьких шапок злетіли в повітря. У цей час на сі прискакав із розвідки полковник Семен Пелех, підійшов до Кошового отамана, що сказав йому. Говори все, розпорядився Сірко. Проти нас рухається війська, а не чараги, а слана Йому великий візир наказав розгромити запорожців, щоб не заважали османам і ханським ордам виносити ноги з України і вести в ясир православних. «Аслана багатоокого! Він тепер яничар! Ага! Смерть! Смерть зрадникові!» запорожці за шаблі!» – скомадував Сірко. Він високо підняв булаву, що передав йому в чигирині Петро Дорошенко – «Ще міцний, але вже поважний роками отаман у тиші, що настала, грізно додав. Аслан багатоокий мій!» Не стало Чигирина, не стало Канева і багатьох інших міст правобережжя. На Україну впала страшна руїна, що спустошила землю і душі людей. Великий візир Кара Мустафа разом з ордами хана урад Гірея, залишивши правити тут князя українського і Сарматського Гедеона Хмельниченка, Подалися додому. А Юрас оголосив своєю гетьманською столицею не але народ український від Хмельниченка відвернувся. Недовго правив Юрас князь український і сарматський. Незабаром і він одержав від султана шовковий шнурок на золотому блюді. Торги. Відколи почався судовий процес, Крутоярові менше дошкуляли всі зо тюремні служби. І головне дійство тепер відбувалося не в камері, а в залі засідань суду. І все-таки Крутояр не дозволяв собі розслаблюватися. Він посилено тренував тіло, зміцнював волю. У замкнутому просторі займатися спортом і загартуванням надзвичайно важко. Але із цього становища Крутояр знаходив вихід. Три кроки вліво, три кроки вправо. Стоп! Коли рухатися далі нікуди, треба розхитувати маятник. Відпрацювати техніку відхилення від ударів і звичайно завдавати їх коротко, точно, без зайвих рухів та суєти. У дитинстві йому не раз доводилося з'ясовувати стосунки кулачними двобоями. Хлопчинок він був невисоким, присадкуватим, здоровим. А битися на кулаках йому доводилося з хлопцями рослими, часто на клас чи два старшими. Крутояр, маючи чутливу натуру, особливо болісно сприймав підлівчинки деяких однокласників і відразу викликав їх на двобій. Тоді це називалося «стукатися». Найчастіше йому доводилося штукатися зі Шкілетом, який був старшим на два роки і вищим на голову за Крутояра. Шкілет мав капосний характер, бив молодших за себе. Відбирав у них бутерброди, підкладав дівчатам на лави козячі чи собачі коржі. Загалом його всі боялися і не любили, а крутояр часто викликав шкілета стукатися. Школа стояла на високій горі поруч із парком. Після уроків усім класом, а іноді з двома-трьома, піддітки, дуелянти, секунданти і глядачі спускалися в парк, розташовувалися колом. Бійці роздягалися до пояса, щоб не забруднити одяг кров'ю. І починався бій. Шкілет, високий і довгорукий, добре розумів, що його сила в утримані дистанції, щоб Крутояр не завдавав йому міцного удару, а він міг безкарно бити його здалеку. Так власний бій на початку і відбувався. Змах довгої руки кулак шкілета, набираючи швидкість і силу, прорізав повітря, цілячись у голову Крутояра, а той точно розрахованим рухом маятника відхилявся вліво. Право, назад, чи присідав на зігнутих, готов до стрибка ногах. Глядачі секунданти тоді кричали «Ближній бій, крутя! Сходься з ним на коротку дистанцію!» Крутоярові доводилося розгойдувати маятник, ухиляючись від прямих сильних ударів. Удар ліворуч, маятник управо. Шкелет намагався наздогнати його голову новим ударом, але маятник уже хитнувся в зворотний бік, у цьому мистецтві крутояр ще юним досягнув майстерності. Коли важкий кулак шкілета летів у голову малого Крутя, він, миттєво захищаючись ліптєвим блоком, поринав під руку супротивника, опинявся поруч із його перескошеним від злості обличчям. І відповідав прямими, точними ударами у вилиці, під фарники, під дих, гаком у вухо. При цьому Крутя ніколи не боявся отримати удар. Ідучи на зближення зі шкілетом, навчився не тільки атакувати, а й тримати удар. Добре тримати, хоча боксерських секцій не займався. Гнучкість, відвага і стійкість у нього були природними. Про таких людей кажуть самородок. У ближньому бою ніхто не міг вразити крутояра. Шкілет, позбавлений основної своєї переваги бою на відстані, починав молотити крутояра по спині, по плечах, отримуючи в відповідь короткі точні удари в обличчя і груди. Добре поставленим ударом Крутя не раз клав на траву шкілета інших супротивників. Крутояр був самородком у всьому. У жорстокому житті наприкінці 20-го і на початку 21-го століття, коли в Україні все перемішалося, стало хаосом, коли бандити раптом опинилися біля керма влади, а миліціонери здобували собі хліб у бандах, вироблене в дитинстві вміння тримати удар не раз рятувало Крутояра в критичних ситуаціях. У в'язниці, в замкнутому просторі камер і карцерів, він відновив навички ближнього бою і почав посилено тренуватися. Але оскільки в тюремному житті практично нема простору для дій, а бандюків, які бажають силоміцю твердити своє лідерство, більш ніж досить, Крутояр, котро за три роки ув'язнення переводили не в одну камеру, привчив своє тіло ще й тримати кольчугу. Для таких боїв він знаходив серед співкамерників спортивно складеного зека і, обмотавшись майками, ковдрами, приймав його удари.